David Long och Leo Sundberg ja. Jag tänkte att vi skulle inleda programmet med att anknyta till den här opinionsmätningen som du David behandlade i ditt förra program här i Radio SD Det var nämligen en undersökning från Demoskop som publicerades i Expressen den 12 september och där hade vi ju tappat i opinionen ordentligt och då är det ju ett uppslag här då, två helsidor på ena sidan står det raset för SD och man ser en bekymrad Jimmy Åkesson där. i ja, Han täcker ju upp en halv sida. Ehm, och jag ska citera lite här ur artikeln. Man frossar verkligen i vår olycka den här gången. Passa på det, alltså Expressen som frossar. Sverigedemokraterna gör sitt sämsta resultat någonsin i Expressens och Demoskops väljarbarometer, står det. Uh, vidare, siffrorna bekymrar inte partiledaren Jimmy Åkesson. Trenden generellt sett är uppåtgående. Det var ju inte så länge sedan vi hade 5,5 mätning säger han. Ja, jag ska ta lite ytterligare här, sen kanske David kan komma in och kommentera det här. Det är en journalist då, Anfalot Marteus, som då verkligen frossade i det här då. Hon konstaterar att det att vi tidigare fick ett norskt, Opinionsinstitut kom fram till 5,5% för oss. Och sen så tar hon någonting som jag tycker är ett verkligt lågvattenmärke. Hon kallar oss för de salmtrallande gamla skinnskallarna. Och menar att den här undersökningen inte var tillförlitlig. Men sen säger hon att Demoskop septembersiffror är mer pålitlig läsning. Och betyder dystrade sådan för SD. Partiet får blygsamma 2,1%-nyheter. Det är den lägsta siffran på ett år. Ja, David, du har några synpunkter på det här. Ja, dels så är det så att eh, Demoskop brukar ju eh, av tradition ge oss lägre siffror än andra opinionsinstitut. Så det är inte så konstigt att de lägsta siffrorna kommer just i det institutet. Men eh, jag vill ju också nämna det att eh, hon konstaterar ju själv också, i, om man läser det finstilt, att det går inte att dra några eh, större växlar på just det här enskilda valresultatet. Eller det är inte ett valresultat utan det är en opinionsundersökning. Sen så har vi ju visat också i senare mätningar att vi ju faktiskt håller ställningarna Både SIFO som kom ett par dagar efter den här mätningen visade ju 4,4% Och nu alldeles i går, fredag den 26 september så kom Synovate Temos mätning Som gjorde en undersökning då för Dagens Nyheter som visar att vi ligger på 3,8% procent Och är lika stora som Kristdemokraterna så att enstaka doppar i opinionsundersökningarna, det får man helt enkelt räkna med. Och det är inte, det är inte värre än så helt enkelt. Mm. Ja, jag tyckte du klarade av det ganska så bra i förra programmet. Det var nog ingen som, som blev deppig bara för de här siffrorna. Nej, jag ska lyssna precis. på dig då. Inte nu, eller förstår jag. Eh, hon skriver vidare så här. Nästa år är det emellertid EU-val. Och då har Sverigedemokraterna chansen att profilera sig. EU-arenan är möblerad med nostalgiska minnen från EMU-omröstningen. Då väljarna struntade i vad politiker och opinionsbildare sa och röstade nej. Och den dramaturgin, vanligt folk mot politiskt korrekta etablissemanget, är en viktig ingrediens i SDs trolldeg, skriver hon. Och sen kommer hela poängen med den här artikeln, tycker jag, det bästa. Men det värsta som kan hända är inte att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Det värsta som kan hända är att dagens sju riksdagspartier på allvar börjar diskutera invandring på Sverigedemokraternas villkor- Händer det har kära gamla Sverige förlorat sin heder, skriver hon. Och det är ju uppenbart att ingen av oss håller med henne i den här analysen. Nej, verkligen inte. Mer än att det finns en stor möjlighet för oss att kunna få in vår politik i de etablerade partierna. Absolut. Ja, det där med att förlora sin heder, det finns ju andra länder som har sett partier av... –sverigedemokratiskt snitt, eller om man ska säga, dyka upp och komma fram i de nationella parlamenten. Och det här är också någonting som man ondgör sig över i media. Jag läste en artikel i en tidning på internet med rubriken Österrike visar hur svårt det är med ett bestämt recept mot högerpopulister. Vi brukar normalt hamna i den kategorin högerpopulister. Och det är alltså angående då etablissemangets kamp mot Sverigedemokraterna här i Sverige. Och då står det så här att de högerpopulistiska och främlingsfientliga partierna ser ut att vinna framgångar när Österrike går till val på söndag. Det är alltså imorgon den 28 september som Österrikarna har nyval Och det är en koalition som styr Österrike idag mellan konservativa och socialdemokrater. Och... Lyssnarna kanske också minns för tio år sedan då Europa chockades, som det hette, av den österrikiske högerpopulisten, som man kallas för, Jörg Haider. Hans framgångar, hans frihetliga parti, fick 27 procent av rösterna och bildade regering med det konservativa ÖVP. Och det här ledde också till en bojkott av Österrike inom EU som misslyckades ganska rejält, hela eu Tappade väl ansiktet ganska ordentligt. Man skickade tre visemän som skulle undersöka om man följde de mänskliga rättigheterna i Österrike. Vilket man kunde konstatera att det gjorde man i Österrike i större utsträckning än i Europa övrigt. Men i alla fall, det här partiet, frihetspartiet det bröt sönder av inre stridigheter och Jörg Haider bildade nytt. Ett parti då som fick förkortningen BZÖ. Och de här två partierna de tog ganska mycket stryk i början men nu inför valet imorgon i Österrike så ser det ut som att de här två partierna tillsammans kommer upp till 25% av rösterna. Vilket alltså är ungefär samma nivå som när de kom in och delade makten med de konservativa. Och i den här artikeln står det då att de österrikiska erfarenheterna visar hur svårt det är att skriva ut ett bestämt recept mot högerpopulistiska och främlingsfientliga partier. Här i Sverige avkrävs partierna ofta löften om att inte ta i Sverigedemokraterna med tång utan istället isolera dem. Det kan fungera så länge ett parti är litet och betydelselöst. Men börjar det ändå växa kan isolering som i Österrike och i Belgien leda till att partiet växer än mer. Samtidigt finns det risker med att släppa in högerpopulister i den politiska värmen. Statsminister Anders Fograsmussen i Danmark har tagit in det populistiska och islamofoba Dansk Folkeparti i regeringsunderlaget. Det har lett till en inhuman integrations- och invandringspolitik samtidigt som Dansk Folkeparti har hållit ställningarna bland väljarna. Ja, det avslutar också med att Österrike och Danmark antyder såväl fallgropar som konstruktiva uppslag. Det är uppenbart att media här i Sverige, de ser just ingen chans att stoppa Sverigedemokraterna egentligen, oavsett hur man bär sig åt, om vi isoleras, fryses ute eller tas in i värmen, det spelar ingen roll. Vi kommer att fortsätta växa. Och därför så framstår ju de här typen av artiklar där man eh, frossar i att vi har gått ner i en opinionsundersökning. Det står ju bara som desperat egentligen. Man försöker verkligen hitta allt negativt man kan. Men eh, de inser väl att vi, vi kommer gå framåt i alla fall. Ja, jag ska återknyta igen om den här siffromätningen, För man fick bara glädjas i två dagar i Expressen. För redan på söndag den 14 så kom Svenska Dagbladet. Med en väljarbarometer från, ja, det är från SIFO som jag väl uppfattar som eh, kanske bland de mest seriösa när det gäller opinionsmätningar. Eh, det står bland så här då. För tredje mätningen hamnar nu Sverigedemokraterna över 4% spärren. 4,4%. Om det hade varit val idag så hade partiet kommit in i riksdagen. Enligt SIFOs mätresultat lockar partiet inte längre bara ungdomar. Man kan se att de breddar sin bas. Nu knaprar de in... I pensionärsgruppen, de har spridit sig i alla åldersgrupper, står det här i Svenska Dagbladet. Mm. Ja, bara det faktum att vi fortfarande är heta i media och i opinionssiffrorna, opinionsundersökningarna, det, vi, det är faktiskt bättre än vad jag själv trodde på valdagen 2006 när vi fick 2,9 procent och trodde jag det att... Vi i opinionsundersökningarna skulle halka ner till omkring två och kanske inte ens bli redovisade av de flesta opinionsinstitut för att sen att vi skulle blåsa upp igen inför kommande val. Men att vi nu håller ställningarna och faktiskt har fortsatt framåt det tyder ju på att vi accelererar i vår frammarsch helt enkelt och det är väldigt positivt inför kommande val. Ja, jag tänkte att vi skulle titta lite på läget i Stockholm. I början av september så hade man en opinionsmätning som gällde då Stockholm och där konstaterar man att tre partier ligger mellan 2 och 3 procent. Det gäller alltså Stockholms stad det här. Sverigedemokraterna 2,4 Kristdemokraterna 2,8 och centen 2,9. Och någon dag, ja dagen efter den 10 september så står bland annat så här då. Det är Centern som eh, deras representant ända ett mandat i Stockholms stads eh, fullmäktige. Eh, och han konstaterar så här... Om mandaten istället fördelas efter sammanlagda resultatet i hela stan- skulle inte de små partierna missgynnas på det sätt de gör idag. Och det är ju så att vi har ju sex valkretsar i Stockholms stad. Och eh, mellan 15 och 21 mandat i varje valkrets och totalt 101. Det betyder att man för att vara säker på ett mandat- en dag fanns på ett mandat så var man ligga uppe på en 5-6 i någon av valkretsarna. Ja, i någon av de eh, sämre valkretsarna borde det rimligtvis vara. Jag vill minnas att Centerpartiet fick eh, 3,1 procent i, i den, större, den största valkretsen och mm. de, de fick ju ett mandat. Ja, jag tänkte gå in på det lite senare. Jag ska bara citera här ur, ur DN också. Det står så här. Med en ökning av väljarstödet från 1,6 till 2,4 procent gör även Sverigedemokraterna anspråk på en plats i statshuset. Enligt Dan Kareliuson, partiets ordförande i Stockholms stad, går vägen till fullmäktige via konkreta frågor i stadsdelarna. I skrivelse till stadsdelsnämnden i Skärholmen kräver att den ska säga nej till att bygga en moské i Skärholmen. En moské hör inte hemma i svensk kultur, säger Dan Kareliuson. Och eh, en dryg vecka efter det så fanns en intervju med Dan i, på SD-kuriren hemsida. Jag tänkte be David och läsa den. Ja, jag kan ju då hoppa över själva inledningen då kanske Och den första frågan till Dan Carilesson är alltså Hur stora är Sverigedemokraterna i Stockholm? Och de svarar att i valet 2006 fick vi 1,6 procent, ungefär 9000 röster Nu i undersökningen hamnar vi på 2,4 procent Vi är nu nästan lika stora som Kristdemokraterna på 2,8 Både de och centen riskerar att åka ur fullmäktige Och vi har god chans att komma in Nästa fråga då. Stockholms kommunfullmäktige har 101 ledamöter men ni fick alltså inga mandat i förra valet. Nej, men det beror på att det är sex valkretsar så för att komma in behöver man få 2 till tre procent. Stockholm har också en demokratisk underrepresentation jämfört med andra kommuner. I en mindre kranskommun kan 300 röster ge mandat. I Stockholm behövs 12 000 till 14 000 röster för ett mandat. Stockholm är med 800 000 invånare. 20 gånger större än en medelstor svensk kommun, men har bara ungefär dubbelt så stort fullmäktige. Nästa fråga då, hur många aktiva är ni i lokalavdelningen? Det är cirka 30 aktiva. Vi delar ut flygblad, sänder när radio, uppenbarligen. Mm -hmm. har politiska möten, vi besöker också fullmäktige och bevakar stadsdelsnämndernas arbete. Och på frågan om vilka som är SD Stockholms viktigaste politiska frågor inför valet 2010 så svarar Dan att bostäder för ungdomar är viktigt, överhuvudtaget byggnadsärenden. Man måste göra en avvägning mellan förtätning och bevarande av grönområden. Men än så länge finns det ganska mycket andra ytor, till exempel gamla industriområden som man kan bygga på. I Skärholmen är en moské på gång. Vi har lämnat in en skrivelse som protesterar mot moskéns utformning. Det föreslagna utseendet på byggnaden passar inte in i stadsbilden och den kommer dessutom att byggas på ett grönområde. Och slutligen då, hur ser ni på det borgerliga styret i Stockholm? Och då svarar Dan Karelusson det att det har inte varit fullt lika dåligt som när vänstersidan styrde. De har tagit tag i en del problem men man har ett väldigt starkt exploateringsbehov. Det verkar som om man inte har någon känslighet för det allmänna. Invandringspolitiken tar stora resurser från äldrevården och barnomsorg. Under det borgerliga styret har otryggheten i samhället fortsatt öka. Ja, och på den, där, den här hemsidan så ser vi också en bild på Dan- där han står med statshuset i bakgrunden och laddar upp för kommande val. Ja, jag tänkte att vi skulle gå in på det här med valkretsarna. Och du kan kommentera, David- i Valkrids 1 har jag för mig att det är 21 mandat som är möjliga. Och det var där Centern fick sitt enda mandat med 3,24 procent i förra valet. Och i Volk, alltså Södermalm enskede. valkrets två det Bromma-Kungsholmen. Där så sista mandatet det tog man på 4,22 procent. Och det var KD som fick det. Jag kan tala om att i Valkrids 1 har vi bara 1,24 procent i förra valet. Och i tvåan 1,13. I i trean, Norrmalm, Östermalm, där hade vi bara 0,92 och där behövdes 3,62 procent för att få mandat. Det var vänster som tog det sista där. I valkrets fyra, Östra Söderort, där var faktiskt vår bästa valkrets 2,53. Och där behövdes det 7, eller sagt Folkpartiet fick sista mandatet på 7,63 procent. Men vi ser att 9,91 procent gav två mandat i Miljöpartiet. Så att för att få ett mandat så, så räcker det med kanske 4-5 procent. Västra Söderort, Valkrets 5, där kostade Folkpartiet 8,91 för att få ett mandat. Men redan på 9,9 så fick Miljöpartiet två mandat. Och yttre Västerort, det är Valkrets 6, där gick sista mandatet till KD. Det 4,91 procent. Och eh, ett mandat fick man igen för 6,54, 8,23 men två mandat för 9,16. Så det är väldigt slumpartat ja, det här. Och Sverigedemokraterna hade i den valkrets 2,14. Ja, det innebär alltså 2,26 i valkrets 5. Så att eh, en, en dryg fördubbling i valkrets 6 kan alltså räcka med, räcka för mandat. Um, det innebär ju alltså att eh, vi behöver alltså inte ha 5-6% i hela Stockholm utan det räcker med i just de valkretsar som vi är som starkast. Eh, och en fördubbling i Stockholm, det, kan, det, det tar oss väldigt nära, ett mandat i alla fall. Och eh, om vi fortsätter framåt i den takt som de senaste opinionsundersökningarna visar så, så finns det alla möjligheter för det. Ja, jag tror vi kan vara ganska hoppfulla. Ja, jo. Eh, jag tänkte bara, alltså, det är kanske inte alla lyssnare som vet vad yttre västerort omfattar för områden så. Vad heter själva... I valkrets 6, yttre västerort det är Hässelbysrand, Hässelbygård Grimsta Rockstad ah, okay. det är de områdena okay. och det är inte så konstigt att vi är starka där med tanke på hur det ser ut i det området Ja, jag kan säga att Östra Söderort där vi fick 2,53 Högdalen Rågsved kan jag nämna där och Västra Söderort där vi fick 2,26 Västra Sätra Västberga, Vårberg, Solberg. Ja, då har vi väl, kan vi tycka att det är hög tid för pausmusik. Och då har jag valt att vi ska höra Johnny Cash den här gången. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och nu kommer Leo in med internationell handelspolitik här förstått. Ja, precis. Jag läste på Statistiska centralbyråns hemsida igår att vårt handelsnetto är väldigt lågt. Uh, det är ju, handelsnettot är ett mått på hur mycket vi exporterar Jämfört med hur mycket vi importerar Det vill säga hur mycket mer vi säljer ut I kronor räknat Och i augusti 2008 är nettot nere på så låga värden Som 1,4 miljarder svenska kronor Vilket ska jämföras med 4,3 för exakt ett år sedan Och 7,9 för exakt två år sedan Per skalle räknat ligger på ett överskott nu På så lite som 155 kronor Från att ha legat på 878 kronor på två år har överskottet minskat med cirka 82,3%. Vilket alltså innebär att om vi för två år sedan kunde sälja ut så mycket som 500 ton timmer och spara säljpengarna till framtida investeringar så kan vi idag bara sälja ut 100 ton netto. Resten går åt till att täcka vår konsumtion. Om denna utveckling fortsätter kommer Sverige som land snart gå back. Det innebär i praktiken att vi kan hamna i den skuldfälla som många latinamerikanska länder befann sig i på 1980-talet. Det vill säga att priset på allt vi köper in stiger över priset på allt vi säljer ut. Om detta skulle fortsätta innebär det att vi får skulder, vi kommer att få försvåra att investera och riskerar att vi måste skära ner vår levnadsstandard kraftigt för att få allt att gå runt. Det här är förstås en utveckling som vi måste stoppa om vi vill fortsätta leva gott. Orsakerna till utvecklingen är flera. Konkurrensen från... Låglönde länder i Östeuropa gör att import av bland annat bilar och möbler slutar svensk bil- och tärindustri. Kriget i Irak har samtidigt gjort att priset på olja stigit och därmed gjort vår import dyrare. Svensk verkstadsindustri har också allt svårare att hantera en prisstegning på stål och energi som kommit av att den kinesiska industrin är på och tillväxt. Det är i situationen som denna man bör diskutera frihandelsvara eller icke vara eller icke-vara. Att det finns både för- och nackdelar med den eh, bägge delarna är förstås självklart. Eh, Emellertid tror jag att på vissa områden så överdriver faktiskt nackdelarna som ser ut idag. Innan jag fortsätter ska jag naturligtvis först och främst säga att Sverigedemokraterna har en relativt frihandelsvänlig eh, profil även om det finns vissa undantag när det gäller jordbrukspolitiken framförallt. Eh, men jag tänker ändå ja, föra en diskussion här och kanske även få in de andra herrarna så att vi kan. Hur som helst, eh, mina argument för att eh, kanske inskränka frihandeln lite grann då. Exempelvis träindocin lider idag av svåra lönsamhetsproblem. Eh, man kan tycka att det vore bäst att låta dessa möbelsnickeri med mer bara dö ut och ätas upp av polska konkurrenter. Eh, risken med en sådan handelspolitik borde med tid vara uppenbar för de allra flesta. Sverige riskerar att reduceras till att bli ett land i utkanten av Europas ekonomi som säljer råvaror och köper in industriprodukter från Centraleuropa och Kina. I takt med att allt mer förädling flyttas ut till låglöneländer så sjunker också förädlingsvärdet i Sverige som land. Vilket i praktiken gör att både löner och vinster sjunker. Att sälja ut oraffinerade varor till andra länder är i praktiken detsamma som att ge bort jobb. Vilket förstås inte är någon bra idé. Och jag menar då att... När man tänker på ett lands ekonomi så kanske man inte bara ska se på hur det enskilda företaget ser ut utan man måste ju egentligen tänka så här att egentligen så borde man ju bedriva även ett lands ekonomi med ett lönsamhetstänkande då, eh, på en högre nivå. Hur som helst. Eh, naturligtvis är det sant att en protektionistisk handelspolitik det vill säga en handelspolitik som bygger på att skydda svensk industri skulle ju förstås skapa högre priser på exempelvis möbler. Det kan man inte förneka. Men å andra sidan ska man också tänka på att man kan rädda många jobb från utslagning. Och vilket förstås blir ännu viktigare idag när vi är på väg mot en lågkonjunktur. Så att den negativa effekten kanske vägs upp av att fler slipper bli arbetslösa och gå på bidrag och sånt. Vad är det förresten för mening för en snickare att ett polsk matbord är billigt om man inte har någon lön att köpa matbordet för? De som förlorar mest på frihandeln är just de industriarbetare som på många andra sätt saknar en röst och känner att de saknar en framtid i dagens samhälle. Slaktare hotas av kött, montörer på Volvo hotas av Skodas billiga chassin importerade från Tjeckien och så vidare. Dessa människor är dessutom då kanske lågutbildade, har en familj att försörja och vad ska de ta vägen när deras arbetsplatser slår igen? Den tidigare regeringen pratade mycket om kunskapssamhälle, men kunskap går ju faktiskt inte att äta. En del talar till och med om livslångt lärande, men vem ska försörja alla eviga studenter? En möjlig väg att gå vore att införa statliga uppfostringstullar på vissa importvaror så att vi kan bygga upp en egen möbelindustri som kan tillverka möbler effektivare. Pengar från dessa tullar skulle då gå till forskning och investeringar för möbelindustrin. Om ingen förbättring levereras från branschen kan tullarna sänkas eller helt slopas. Syftet med tullarna ska inte vara konstgjord andning utan just att ge svensk industri ett omställningsstöd så att industrin blir lönsam och stark och på sikt kan man avskaffa tullarna igen. Problemet är oftast inte att svenska industrier arbetar långsammare och mindre effektivt än industrier i urländer. Ibland är det så och då finns det ingen anledning till att skydda svensk industri. Vi ska göra det vi är bra på. Det som andra länder är bra på Det ska de få sälja till oss Men ofta flyttar svenska företag ut Produktionen till uländer Eftersom lönerna är avsevärt mycket lägre där Trots att arbetarna kanske jobbar långsammare Ett konkret exempel är en svensk bilarbetare Som tjänar 120 kronor per timme Och kan tillverka en personbil på 4 timmar Med ett arbetslag om 5 arbetare Lönekostnaden blir då 4 x 5 gånger 120 kronor Alltså 2400 kronor i Kina däremot kanske det krävs så mycket som 12 arbetare som arbetar under 6 timmar men de gör det för en lön om 20 kronor timmen. Lönekostnaden blir i så fall, ja, om man räknar om att precis blir det 1440 kronor. Kina exporterar alltså bilet till Sverige för att de har lägre löner, inte för att de jobbar snabbare. Om svensk bilindustri kunde snabba upp tillverkningsprocessen till enbart 3,5 timmar samt kanske bara kräva ett arbetslag om två man skulle man hamna på en lönekostnad på 840 kronor. Vilket alltså är lägre än de 1440 som kineserna har i det här fallet. Men för att göra det krävs kanske investeringar, nya arbetsmetoder och annat. Den omställningen skulle i så fall kunna finansieras av tullar och eventuellt statligt stöd. En annan faktor man ska tänka på är att svensk gruvnäring har ett kortare avstånd till svenska bilfabriker än kinesiska och därför finns det en del transportkostnader att hämta. Skulle man införa tullar på utländska varor så skulle också mer av folkets köpkraft sugas upp av den svenska industrin och därmed skulle importen minska även på varor som vi inte skyddar och ytterligare förbättra vår handelsbalans. då. Det har ibland hävdats att Sveriges ekonomiska välstånd byggdes upp av frihandel, men det är bara sant till en viss del. Sverige byggde upp sitt välstånd genom att skydda sin egen industri samtidigt som man hade tillgång till andra länders marknader där dessa hade låga tullar. Vad som är viktigt för den svenska exporten är således inte vilka tullar Sverige har utan vilka tullar andra länder har. Eh, det som är viktigt för andra länder det är ju så att säga vilka tullar vi har. Det påverkar ju vår import av alltså så att säga deras export. Eh, vad som också kan vara värt att nämna är att uppfostningstullarna inom svensk verkstadsindustri som vi faktiskt hade på 1870-talet gjorde vår verkstadsindustri till den starkaste i världen under 100 år. Det vill säga fram till 70-talet när man börjar få lönsamhetsproblem igen. Mycket på grund av oljekrisen då. De industrierna som det går bra för är bland annat telekom, bilar och gruvnäringen. Särskilt glädjande är också att maskinindustrin, som är den så kallad tunga industrin, är mycket stor och dessutom ökar som andel av BNP. Det här maskiner till andra industrier tillverkas och det är ett väldigt bra mått då på den ekonomiska tillväxten eftersom det betyder att industrin växer i Sverige. Och det är ju positivt förstås. Den tidigare nämnda tärindustrin har däremot minskat som andel av BNP, trots att Sverige är ett land med enorma skogsarealer, vilket innebär att, som jag sa tidigare, då mycket jobb har flyttat ut till Östeuropa. Och även grafisk industri och optisk industri har minskat. Plast- och går bakåt, troligtvis på grund av oljekrisen, men eftersom Sverige bör minska sitt oljeberoende är detta en uppoffring som i alla fall jag kan tycka är nödvändig. Vi får räkna med att en del jobb försvinner för oss, men Sverige kan hur som helst inte bygga upp sitt välstånd på import från arabiska oljediktaturer. I längden hamnar vi i ett ekonomiskt underläge, något som vi sett redan i samband med Reinfeldts unfannna utrikespolitik kring rondellhundarna. Detta underläge bör bytas och för det krävs inte bara en politisk nationalism som tar avstånd från islam utan även en ekonomisk nationalism som vill byta oljeberoendet. Sverige bör i första hand satsa på frädling av egna råvaror för slutexport. Detta är inte bara viktigt för en egen näring utan även en solidaritetshandling mot tredje världen. Tack vare påtvingad frihandel från IMF och Världsbanken Exporteras mat från Afrika till Europa trots att tusentals barn dör i svält och undernäringsrelaterade sjukdomar. Vatten är inte bara en bristvara för fattiga afrikaner utan också en viktig insatsvara i jordbruksproduktionen. Varje dag exporteras mellan 50-60 badkar med vatten till varje konsument i Europa i form av jordbruksvaror. De ofta kritiserade jordbrukstullarna som EU har mot Afrika har utgjort en spärre för denna massexport av mat från svälthärdarna. En del menar att vårt jordbruksstöd skapar svält Men jag undrar hur det är möjligt Hur kan barnen i Afrika dö av att våra skattepengar används För att sälja maten billigare än den kostar annars Hur kan svälten stoppas genom att mat säljs från Afrika till EU Ju mer mat vi importerar från Afrika Desto mindre mat blir ju kvar till de som bor där Bakgrunden till detta ligger att finna i makt och intressen de som förespråkar globalisering är ofta extremt mäktiga personer med pengar som har ett ganska stort frakt för både fattiga människor och demokratiska ideal. Även om det förstås inte är så att alla som är för frihandel är så. Men några som är det är faktiskt väldigt ekonomiskt starka. Dagens globala utslagning av svenska jobb har samma förtecken som den ansvarslösa invandringen. Jobben ska flytta dit lönerna är lägst och i de fall det inte går att flytta ut jobben vill man flytta in den billiga arbetskraften. Den svenska industridöden är därmed bara den andra sidan av samma mynt som massinvandringen. Det handlar om eh, rika människor som tjänar på att leva i en värld utan gränser. Och där de rika finansbaronerna i New York står som vinnare står fattiga arbetare som förlorar. ja Jag ska gå in lite grann på tullar och handelskrig men eh, innan dess så tar vi en liten paus. Ja, och då har jag valt och passande nog, slumpmässigt så blir det luffarvisa. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja, Leo, du får fortsätta med dina intressanta synpunkter där på frianden. Jajamän. Eh, då ska vi komma till någonting som kallas för eh, handelskrig i tullpolitiken och det är ju så att det är en väldigt vanlig invändning mot just protektionism Därför att om vi skulle höja våra tullar då så, så finns det naturligtvis risk att andra länder också gör det Som ett motdrag Och därför kanske man måste vara väldigt försiktig och sådär Och tänka igenom vår tullpolitik I vissa fall kanske erbjuda någon form av kompensation Sverige har ju vissa varor som inte kan tillverkas här lika effektivt som i andra länder till exempel vi ett stort stöd till vår glasindustri som finns vid Småland, som visserligen ger jobb men som är extremt ineffektiv i ekonomisk mening faktiskt. Eh, om vi skulle slopa det stödet så kanske vi skulle kunna legitimera en annan tullhöjning istället då, så att vi väger ut det. Eh, exempelvis Ungern är ju ett land som är väldigt duktiga på det med glas. Har hållit på mycket med optisk industri och sånt. Eh, och eh, ja, Genom att vi hjälper de här länderna att exportera sina varor, då, alltså som vår import, så kan man ju även göra det här landet rikare. Och dessutom är det så att transportkostnaderna mellan olika länder utgör ett stort effektivitetstapp i produktionen där man accepterar en lägre produktivitet för själva landet för att lönerna är lägre. Men sen så är det så att vad som är lönsamt för ett multinationellt företag kan inte alltid vara detsamma som är långsiktigt bra för ett land. Då. Huvudregeln är den att man i största må möjliga mån bör arbeta för nationell förädling i alla länder. Jag kan ta ett exempel med Malawi i södra Afrika. Det är alltså ett land som ligger hur skulle jag säga, det ligger väster om Zimbabwe. Börvid eh, Tanganyika sjön. Eh, det är så att engelsmännen byggde då när de hade makten, de hade det som en koloni, byggde de ett stort vattenkraftverk i landet som man använde för att tillverka eh, Alltså man fick ut elkraftiga aluminiumtillverkning då. Men man använde bara vattenkraften som var billig. Själva metallmalmen köpte man in från latinamerikanska länder som då engelsmännen hade kontakter med. Samtidigt gick människor arbetslösa i Malawi. Och det satsade inga pengar på att byta den inhemska malmen. Fast det fanns ju då malm i landet. Men det var inte lönsamt för företaget, även om det kanske hade varit för landet då. Så det som är bra för de här återigen finansjättarna är inte alltid bra för landet och i slutändan så börjar ju ett parti som vårat då sätta Sveriges ekonomiska intressen framför både Microsoft och Saudi-Arabiska och kanske eventuellt erbjuda ett lite annorlunda ekonomiskt alternativ till dagens eh, fria ekonomi. Sist men inte minst finns det också ett kvalitetstänkande kring handel som det har talats alldeles för lite om. Den import av halalslaktat kött som Sverige bedrev under flera år gjorde att det blev lönsamt att börja halalslakta här i Sverige vilket sker på Kibla halal i bilgloven. Men om vi hade förbjudit halalimport så hade det inte heller funnits någon halalslakt här. Alltså finns det ibland andra skäl än rent ekonomiska att begränsa frihandel, exempelvis djurskydd, hänsyn till miljöpåverkan med mera. En mycket viktig sak som ibland diskuteras är även barnarbete som förekommer i många efterblivna länder. Många av dessa barn gör detta för att de ska försörja sin familj, men jag tycker det är fel. Barn måste gå i skolan så att de kan bli produktiva. Det är ju så att när Sverige en gång i tiden startade kampanjer för att få öka läskunnigheten. Så, så, så blir det så att arbetarna dels fick mindre skador eftersom de kunde läsa varningstexter på maskinerna. Men de blev faktiskt också mer produktiva. Alltså ekonomiskt så var det faktiskt lönsamt på sikt. Och om föräldrarna inte har råd att ge sina barn skolgång för att de vill ha dem som slavarbetare. Då tycker inte jag att de ska skaffa barn faktiskt. För att i så fall skulle problemen bli mycket mindre då i tredje världen. Och av det skälet så tycker jag att man borde införa importförbud åtminstone på produkter som tillverkas av barnarbetare. En vidare diskussion har även förts kring att boykotta länder där fackliga rättigheter är förbjudna Jag menar att det blir annorlunda där av olika skäl. Vuxna människor som saknar rättigheter kan organisera sig och det är främst det som behövs för att åstadkomma en förbättring även om jag naturligtvis tycker det är viktigt att det ska finnas fackliga rättigheter. Men om man ska vara lite pragmatisk och realistisk så får man ju säga att möjligheten att boykotta Kina som ett helt land är betydligt svårare än att boykotta ett enskilt företag som använder barnarbete. Och därför så tror inte jag att det riktigt funkar. Ja, det var väl det jag hade att säga just nu. Så att eh, släpper vi in de andra herrarna. David kanske har någonting att säga? Ja, jag hör väl till de som kanske är lite mer frihandelsvänliga än du, Leo. Och eh, därmed eh, då går lite mer på den nuvarande partili partilinjen. Eh, jag är inte direkt positiv till frihandel just för frihandels egen skull och inte heller för att jag är sådär överförtjust i globalisering för globaliseringens skull. Men just frihandel har jag ändå sett som ganska nödvändig om ja, den erfarenhet vi har och enligt vedertagna teorier så tycks det ju som att ekonomisk tillväxt trots allt gynnas av frihandel. Och jag skulle vilja också fråga lite grann om skulden för för de problem som vissa företag har. Du räknade upp några företag som har vissa problem och som riskerar att konkurreras ut. Och att även arbeten riskerar att läggas i andra länder. Är det frihandeln som bär skulden till det? Eller är det så att vi kanske överbeskattar våra företag och kanske överbeskattar även vanliga löntagare. Just därför att vi har... Vi utnyttjar inte våra resurser särskilt optimalt. Vi har till exempel en väldigt stora utgifter för de mångkulturella satsningarna. Så länge vi inte har tagit i tur med de problemen så tycker jag att det är lite svårt och lite orättvist att påstå att vi inte skulle kunna konkurrera. Eh, även med ett frihandelssystem som vi har idag. Jag tror att vi kan konkurrera om vi utnyttjar våra resurser rätt. Och Sen eh, det här med export... Att eh, vår export kanske riskerar att bli eh, mindre än importen och så vidare i kronor räknat. Eh, det finns också erfarenheter som visar att eh, om vi har ett högt värdeskapande i Sverige, vi har produktivitetsökning, vi har eh, effektiviseringar och därmed alltså ett stort värdeskapande och en hög ekonomisk aktivitet i Sverige så kommer vi också att ha råd att importera mer än vi exporterar utan att det för den skull knäcker den svenska valutan. Om man tar som exempel ett land som USA, som ju gick väldigt starkt i flera decennier. De klarade just detta, att ha högre import än export, utan att dollarn för den skull gick, gick ner. Utan den, den hölls starkt. Det, var ju, det är ju först nu de senaste åren som det har missköts lite mer med ekonomin där, så att säga. Men eh, som sagt, jag, jag stöder nog lite mer eh, frihandelslinjen eh, så länge det trots allt är den som har, menar jag i alla fall historiskt visat sig, leda till högre ekonomisk tillväxt totalt sett och eh, även för, för Sverige. Ja, kommentarer. Jag tror hade... Ja, jag har väl egentligen bara en kommentar. Det, det, det hände för ett tag sedan att jag var på en inköpsrunda på Ikea. Alltså inte för egna inköp utan jag var sällskap så att säga. Och eh, jag häpnade över alla billiga prylar som fanns där. Jag tänkte, tittar vad är det här för någonting? Made in China. Made in China. På nästan enda prylan som fanns. Och då, då slog det mig så här att som konsument då när jag köper de här grejerna så profiterar jag faktiskt på de slavliknande förhållanden som råder inom kinesisk industri. Det var liksom en tanke som jag fick där när jag gick och tittade på allt. Det var ju så jättebilligt allting. Jag förstod inte hur är var möjligt. Mm. Ja, jag får ju inte säga som så att mycket av det som du säger David kan jag hålla med om. Vi har faktiskt svåra lönsamhetsproblem i Sverige, svenska industri. Och egentligen så är det inte de andra länderna som man ska, ska utmåla som boven. Utan det beror på att vi har bedrivit en väldigt oansvarig näringspolitik i här i många år. Så där tycker jag du har helt rätt. Däremot så kanske jag menar att man kan använda tullarna som ett sätt att kickstatta det och få en liten en choke så att säga, under en kort period Men jag förstår naturligtvis dina inledningar och jag tycker att du har rätt i mycket av det du säger Dock så måste jag ta upp det här lite grann med skatterna Beskattning av företag utgör ju ett problem naturligtvis när man ska konkurrera på en fri marknad och det är ingen hemlighet att Sverige har Ett högt skattetryck jämfört med andra länder Vilket naturligtvis påverkar Priset på svenska produkter Då menar ju jag att Alltså det blir lite konstigt om man säger att vi ska ha avgift på Saker som är tillverkade I Sverige Det vill säga till exempel En bil, en arbetare som skruvar I svetsa och sånt Medan de inte har det i Kina och om vi, ska ha, alltså om vi nu har bestämt i demokratiska val att vi ska ha en beskattning av till exempel bilproduktion Då borde vi ha en likadan beskattning oavsett om bilen kommer från Sverige eller Kina Så därför så menar jag att, alltså att i vissa fall så kanske man måste införa tulla bara för att det ska bli lika villkor Mm. Ja, för, för att fråga Hade du något mm. argument emot det där som, du, du var ju själv inne på att Om vi inför tullar i Sverige så kommer andra Att göra motsvarande Vi tar motsvarande åtgärder mot oss så att säga mm. vad, vad, Hade du något motargument mot det? Nej Egentligen så har jag inte det För det, det, det är ju väldigt rätt Det som du säger alltså, Om man tittar på exempelvis tiden före första världskriget så, så var det ju mycket det som hände då Och även tiden efter första världskriget Länder hela tiden höjde tullar mot varandra Utan jag menar Ska man kunna höja en tull i ett land Så måste man också ge det här Det är landet som drabbas då, eller de länderna Måste få någon form av kompensation i så fall för annars så kommer man ju bara bita sig själv i svansen, liksom. Mm. Så, ja. ja, jag har ju, om jag säger så här, om, när jag har försökt att eh, hålla fram vissa eh, protektionistiska idéer just i, i vårt parti också att vi, vi naturligtvis ska ha en beredskap för att införa just motåtgärder mot de som inför tullar själva. Jag vill minnas att George W. Bush i USA, han införde tullar för att eh, försvara den amerikanska stålindustrin och mm. vi i hela Europa stod ju ganska handfallna och bara klagade så att säga. Men jag tycker att vi ska ju omedelbart införa exakt samma tullar direkt just för att eh, de inte ska kunna eh, kunna, kunna vidta sådana åtgärder själva och, och, och tjäna på det så att säga. Inte ens på, under en kortare period. Så att, eh, och det är klart att om vi också blir mer aggressiva och hugger på och så, så så kommer väl andra att göra det även så att det, det blir svårt för oss att, att kickstarta om man säger mm. som du kallade det. Så att eh, Ja, är det. Ja, jag, jag vidhåller nog ju, frihandelslinjen tills vidare i alla fall för att säga. Ja, Jag vet inte, ska vi säga att vi har kommit till punkt ja, det var Så, för, det för den här gången Ja, det var en intressant diskussion i alla fall Och eh, det visar att det är ju det som driver demokratin framåt mm. eh, Inte bara mellan partier utan även i ett parti Att man byter olika åsikter och ser Ja, absolut. Som är bäst. ja absolut Det, det är... finns säkert fel att återkomma till den här ja, frågan, både absolut. inom partiet och i Radio SD. Mm. Eh, David, du hade hittat någonting om SOSarnas planer. Ja, just det. Det är ute på internet går det att hitta en, ett hemligt strategidokument som Socialdemokraterna har tagit fram om hur man ska bemöta Sverigedemokraterna. Och det är ganska så intressant läsning. Det är på 35 sidor, vill jag minnas att det var. Och det här är ett dokument som man då använder sig för, av för att utbilda kommunpolitiker internt inom Socialdemokraterna för hur man just ska bemöta Sverigedemokraternas argument. Och det har då nämnts bland annat i Svenska Dagbladet det här och det står att sedan något dygn sprids på nätet vad som kallas hemligt Socialdemokraternas strategidokument mot Sverigedemokraterna. Och det här dokumentet är äkta, bekräftar Mats Johansson i Socialdemokratiska arbetsgruppen för demokratidebatt och tillägger att Socialdemokraterna internt har en nyare version än den som finns på nätet, men att den skiljer sig inte så dramatiskt från den läckta versionen. Dock vill han inte visa... Den nya versionen. Och det skriver då Per Gudmundsson i Svenska Dagbladet att det är begripligt att han inte vill visa den. För att om det här är vad Socialdemokraterna har att komma med mot SD, då har debatterna redan förlorats. Bland de argument som förs fram så kan jag då nämna att Socialdemokraterna betonar att Sverigedemokraterna har företrädare som är dömda för brott. Per Gudmundsson påminner då om den förra SSU-ordföranden Anna Sjödin Som 2006 dömdes för våld mot tjänsteman och för att ha utslungat förolämpningen svartskalle Han konstaterade också att Sverigedemokraterna säkert kommer ha bättre argument än så också Och sen i Ekot den 13 september 2006 brottsförbyggande rådet visade att nästan var femte person som kandiderar för de stora partierna alltså Moderaterna och Sosarna till riksdag och kommuner, cirka 19 procent har förklarat skyldiga i domstol eller vid lindrigare brott av åklagare. Att jämföra med Sverigedemokraterna där bara var tionde kandidat i valet 2006 var brottsbelastat enligt Expo från september 2006. Ett annat argument som Sosarna har är att invandring har alltid bidragit positivt till Sveriges ekonomi. Men regeringens utredare, professor Jan Ekberg, konstaterade redan för snart 15 år sedan att invandringen medfört en kostnad allt sedan staten övergav arbetskraftsinvandringen. Ekberg beräknade då kostnaden ända upp till cirka 2% av BNP. Och den norska ekonomiska professorn Kjettil Storesletten bedömde för fem år sedan att en genomsnittlig invandrare till Sverige gav en samhällelig utgift på cirka 170 000 kronor under sin livstid. Och hur lokala... Socialdemokratiska företrädare ska bemöta de svaren är oklart. Det framgår inte av det här hemliga dokumentet för övrigt. Sen det här med överrepresentation i brott. Som invandrare står för en överrepresentation just i brottslighet i Sverige. Och det försöker man förklara med socioekonomiska faktorer. Och sådana kan mycket väl spela roll men Sverigedemokraterna har länge citerat invandrares och invandrares barns brottslighet från Brottsförebyggande rådet 1996 som säger att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort och att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade när det gäller socioekonomisk status. Socialdemokraterna förstår nog att det här bara går att bemöta med tuffare kriminalpolitik. Men det vill man inte. Och sen påstås också i det här strategidokumentet att alliansens politik skapar rasism. Ungefär som om någon skulle inbilla sig att rasismen uppstod år 2006. Och så här fortsätter det. Om socialdemokraterna tror att de ska kunna vinna någonting på det här så ligger vi illa till säger Per Gudmundsson. Han syftar alltså på att då kommer Sverigedemokraterna garanterat att vinna debatterna och fortsätta framåt som vi ju har gjort hela tiden så att eh, ytterligare ett eh, positivt konstaterande från en eh, ledarskribent på Svenska Dagbladet om Ja, ska vi komma in på lite utrikes. Ja, jag kan du vara kommentera det där? Ja, att det är som att man sitter och häpnar. Det var verkligen bra att du tog med den här. Ja. <laughs> Ja, vi, vi kunde ju inte formulera det bättre själva. Nej, just den här... Det är ju en totalsågning av här strategi mot oss. Mm. Ja, det finns andra tidningar som har uh, uttryckt sig mer positivt om att socialdemokraterna trots allt ändå har ett strategidokument och att de <laughs> bedriver någon typ av intern utbildning. Men uh, utomstående bedömare konstaterar dock att det är dömt att misslyckas. Och det är ju roligt för oss. Mm. Sen, som sagt, lite utrikes. Vi var ju inne på lite utrikes tidigare om... Uh, Dansk Folkeparti bland annat. Nu är det så att jag läser i skånskan här en väldigt kort notis om att danskar vänder EU-ryggen. Den danska regeringens kamp för att behålla landets utrikespolitik har stått om dyrt. Var sjätte dansk är nu mer EU-skeptisk enligt en Gallup-undersökning. Det uppger Berlingskes nätupplagar. Enligt gallupmätningen har var sjätte dansk en mer negativ inställning till EU. Detta efter att regeringen och Dansk Folkeparti har skickat ut ett avtal som ska sätta stopp för EUs regler. Mätningen överraskar EU-experten Sören Dawsenbrode vid Ålborg universitet. Det är mycket markant. Det visar danskarnas följsamhet i utrikespolitiska frågor, säger, säger professorn. Ehm. Det här har kommenterats av en kommentator på, på internet alltså. Att den danska regeringens kamp för att behålla landets utrikespolitik har slått om dyrt. Eh, vad är det för underlig slutsats? Skriver signaturen Dexter. Det är väl snarare så att EU-bässervissrarnas inblandning i dansk inrikespolitik har stått EU-dyrt. Och orsaken till att EU aldrig har haft lägre popularitet i Danmark. Och det är nog en lite mer... Vettigt konstaterande skulle jag vilja säga. Det har också varit en artikel om just det här i Expressen under rubriken Det ruttna Danmark. De konstaterar då, där Karin Olsson heter skribenten i Expressen, som skriver att Man trodde ju att man hade vant sig vid den råa tonen om invandrare i det offentliga samtalet i Danmark. Men när jag läser landets kanske anständigaste morgontidning, Berlingsketiderne, slås jag återigen av den bruna tonen hos de röda och vide. Den bruna tonen, ja hon konstaterar alltså att den mest anständiga morgontidningen det kastar hon ur sig samma beskyllningar mot som hon brukar mot Sverigedemokraterna. Det är så att EU ger Danmark bakläxa för de hårda specialreglerna för att förhindra familjer att återförenas i landet. De här reglerna som bland annat innehåller krav på en viss inkomst och ålder har tvingat en mängd invandrare att istället bosätta sig i Skåne och pendla över sundet till släktingar och arbete. Och att EU har lagt sig i det här har lett till reaktioner. Starka röster i bland annat regeringens stödparti, Dansk Folkeparti, har rest krav på att landet i protest ska lämna EU. I helgen lyckades Dansk Folkeparti, som krävt att Danmark ska trotsa domen och regeringspartiet Vänstre, nå en uppgörelse. Men över näppe lyckades vänstre få Pia Kärsgårds, eh, Dansk Folkeparti, att acceptera eh, EU-beslutet om fri rörlighet. Och som kompensation fick Dansk Folkeparti en smörgåstårta med mycket majonnäs. Statsminister Anders Fogh Rasmussen deklarerade stolt att de har kommit överens om en rejäl uppstramning av invandringspolitiken i samma storleksordning som de omfattande förändringarna 2002. Det innebär bland annat tuffare villkor för att bli medborgare i Danmark, lättare att utvisa invandrare och svårare att få komma till Danmark för att studera. Och det ställs också hårdare krav för att få bidrag som invandrare och en rad ytterligare åtgärder för att lugna danskarna om att invandringspolitiken ska förbli lika stram eller stramare än vad den var innan EU la sin näsa i blöt. Ja, och i, precis i slutet av den här artikeln så står det också att Sverigedemokraterna har en god chans att komma in i riksdagen i nästa val. Danmark förändrades snabbt efter att Dansk Folkeparti 2001 fick inflytande över rikspolitiken. Det finns ingen anledning att tro att Sverige är immun mot en liknande utveckling. Det låter ju verkligen lovande. Mm -hmm. Och vi, du nämnde det här med EU. Vi kommer in på det vi har ju europa här här i faggen under nästa år och vår kampanj kommer väl att börja ganska snart. Ja, det börjar dra ihop sig och jag tänkte bara upprepa våra rader från mitt förra program. Det gäller främmande influenser har ju genom alla tider inlämnats i in den svenska kulturen. Och det tog jag dels någonting jag tyckte var bra i svenska kulturen som har kommit utifrån. Men julplågeri, stenkastning mot poliser, bussar och brandkår, unga kvinnors fall från balkonger, balkonger och så vidare i oändlighet. Det vill jag inte ska bli en del av den svenska kulturen Och varför jag tar upp det här Det var nämligen så att dagen efter Jag sa det här i radion Så åkte jag buss i Segeltorp Som är ett relativt lugnt område Och det fanns där framför bussen Tre stycken personer Icke-svenskt utseende Ungefär 15-16 år Och trodde eller inte Det kom en riktig stenbumning på rutan på bussen Så att sånt händer i vårt närområde Ja, alltså det är ju mycket så att man skriver om det i tidningar nu och många förfäras över det. Men jag kommer ihåg att det var ju vanligt redan för tio år sedan. Jag kommer ihåg att jag flyttade ut till Klockartorpet som är en förort i Norrköping. Och redan då stod det alltså sådana här ja, busungar och eh, surade ner stenar på <laughs> spårvagnarna alltså. Och ja, det, sen dess har det bara gått ut för. ja Okej, okay, vi avslutar med en import. Det är en skiva med Carl Mann vid bolaget Sound. Tack ska ni ha för idag. Hej då!